Salme 12, til dirigenten i den lavere oktav, en sang med musikkleddsagelse av David. «Å frels meg, Jehova, for den lojale har fått sin ende, for de trofaste er forsvunnet fra menneskesønnene. Usannhet fortsetter de å tale, den ene med den andre. Med glatt leppe fortsetter de å tale, ja, med dobbelt hjerte.» Jehova skal avskjære alle glatte lepper, den tunge som taler store ting, dem som har sagt. Med vår tunge skal vi få overtake. Våre lepper er med oss. Vem kan være herre over oss? På grunn av herjingen av de nødstilte, på grunn av de fattige sukk, skal jeg på denne tiden rejse mig, sier Jehova. Jeg skal bringe ham i sikkerhet for den som fnyser mot ham. Jehovas ord er rene ord, som sølv renset i en jordsmeltovn, luttret sju ganger. Du, Jehova, skal vokte dem. Du skal bevare hver og en for denne generation til uavgrenset tid. De onde vandrer rundt omkring, for usselheten er opphøyd blant menneskesønnene.